Där vi går över dagstängda berg och djupa dalar Genom grönskog och salar Upp på röda tuvor tågar vi förbi stugor Hör fåglar som kvittrar Och milsommar som fnittrar Du gamla, du fria Vill du leva eller dö nu är det din tid Jag takar gatukotoret för god nit och still När du varje morgon hämtar min bil Bostadsförmedlingen som registrerar min bön Och låter mig hoppas i kön och jag tackar alla kanslin för texter och brev där jag slapp förstå vad ni skrev. Jag tackar för alla pokare och alkoholister som min fru och mina barn slipper bo ensamma på stan. Och mormor och morfar tackar för ni gamla så för att de slipper åhjuta alls. är för jävla bra! Svurrja! Jag tackar massmedia som gör livet rikare genom att få mig att förstå att knarkkungar, rånare, advokater och skattesmitare har det så svårt så. Jag tackar alla stadsplanerare för att lite gamla hus förfinas Så man slipper ha något mera. Och jag tackar skolsystemet för dess nya budskap som vi undgår kunskap. Hej!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 Jag tackar alla politiker och deras ordflöde så att jag inte behöver bestämma över mitt eget döde. Jag tackar arbetsgivare och fackföreningar för att det slösar om våra löner så att jag slipper egen folk till mina söner och polisen för att de motoriserar och expanderar så att man slipper möta och och patrullerar. Och sjukvården för personalkvot- och enhetsproduktioner så vi ärbärger relationer och emotioner! Ja! Yeah! Jag tackar för ungdomarnas fria uppfostan utan att spränga De gör så ramliga nöster i Stockholms tunnelbane. <går> jag tackar utvecklingen och företagens samvete så vi slipper bry oss om arbete. Och jag tackar alla av och deras koder. Så jag slipper finna på egen råd Och slipper tänka själv, helt adekvart Sverige, där björkarna slutat susa Och elvarna upphört att brusa Där vi koblar kraftverk, Sverige och atomavstängda dalar Nedhågen grannskog och talars tuma dalar Du gamla, du fria man kan inte var jag bra längre Va fan säger du, Sverige, bra, Och så vi <marriages>